مال الرحيم مدح المذموم قال لك ده مذموم متحدثه بدليل دي ده مذموم مدح حصن الجهل وقال اخر ده جهلهم كلكلخي قالك دي ملغوقه ذري لواني مخي لكات بيسوري كده قالك ده خي قالك ده جهالت ما كارث سر بكارث دي ده بقى انهار ونيكي وسناروا ابوكي لك صدق فرح لك ها ذهبين ثم وردريا نغل يدي تابا باديروالي دي فين دي لئن كنت محتاجا الى الحلم اننی الى الجالی فی بعض الاحاییر احرجو وما كنت ارضا الجالا خذنا وصاحبا ولیکن ننی ارضا به حین احرجو لئن كنت محتاجا کزو محتاجم الى الحلم او خیار طوب تا او اعلم ته نه ان نهنی ال جاالې زهجهل ته کې اح جوو ډېر حاجت مننددي دنی وختتونو کې به ډېر دی چې نو وما کومته ارزل جاله دن نسه احبا زه نمه چې خوشحاله شم په جاالبانې ځان د دوست او دا شنا او د ملګري ولاکنین ننی ارضاببي لیکن زه خوشالیم په جاالبان نه کو خررجو که چې تنګړلی شم په کوو کې ه حرج الذكرون يترددون مناظره کې وروي یو تواییده 10 جوبر کوچید پوری دلاج نسی بیا دا بغداد ای وما کنت ارذل جهالا اخدنا وصايبا ولكنني ارزا به حين اخرجوا فان قال في <سؤال> سماجتن فقد صدقوا وذلوا بالاهر اسماجو داشتر داشتر داشتر داشتر داشتر فا ان قالا کخلقوی قوموی فا ان قالا قومن کقوموی چه ان فیه سماجتا فدکی دا قباحت دی فشائر کی قباحت دی آو آو آو آو قبی دیر داکی داکی داکی فا قب صدقو تا یقینم دی رشتیوی لی هو الظل بالأحر چه اسنسر ریو بلتا ذلت کارکن اسمجو دا اقبحت دی وقبح درکی خو چې اقبح دغه غوونه و یا مولا او شرماو ته خدای ته دې ما درې لکه یما داکې نو دی وایې و ما نه وسي په ساده خولو بلخورورې سما جوولې فراسون لولې بل مې مولوجمعمو والې فراسون ل جاې بل جاالې مسته جو زما ې د خارتو بس بل ممونجممون چې او خارتو ته واې کې شو دی د خارو واې وتچونه شو دی خوګورېوللي فراسون زما ې ل جالي د او بل جالې مو سرجو هغه باې زین د جات تر ته بیا کاره د جالب کوم بانې جاالې بیاومولې پاوندلول م بللې موول جامو پول ج ما یوم قیم بل جاه من ناررکهولې پاارون ل جاالې بل جاالې مو سراجو فمانشاکومي په اننی مو کو مو کووهمو سروک چې غواړ زما چې ومن شاء تاویجی په انی مو اووجو چې زما کوګواله غوارې د کوګلارګې میا زبردست الکه د مظموم شي چې د نغه مدحای کوي دل پولمه پولو پولمه پولو مې هو کاڼټا هو کاڼټو مې څه کې نه څه لگا هه داشته کنه که راکته دې ګراندې کړي تابل کارا کې راځي پولمه پولومه هو ګلې مزف ګلونو کې او کانټا هو کانټا هو کانټو مې امیر پولنه پولومه هو کانټا هو کانټو مې یار نه یارو مې هو ايار ايارو مې لکه خان گزاره موږله په ګډولو کې ګولیا ما اپاګو کې د اسیمه پایارا نو کیه رې ما چې غدداري به سره دوبه چلکو ما نه به چللای دي ماته شې الکه د بوډاوالي ماته شې اشې بو کرهن او کرهن ايو فارقاني اعجب لشي ان علل بغضا اي خو بد سړی ته وقره هر ايو فالقني دارته د دا خبر لغي چې د بډوالانو وزدار شي اعجب لي سير التعجب كا غست على البغضايت سرد بغظانه ناخوخته او موجود دي موجود دي چې سرد ناخوخته ان جنه هغه موجود ده وخته لگا ابوالفتح البستيوي يا شيبتي دو مي ولا ولا تترهلي وتيقني وتيقني تيقن يا تيقروا كنو تتيقن وتيقني وتيقني وتيقن وتيقن وتيقن وتيقن وتيقن وتيقن وتيقن اني بوصلك موليه قد كنت اجزع من حلولك مرتا فالام من خوف ارتحاليكي اجزع يا شيبتي اي زمن بدواليا دام يدوم دومي امېشاخ وله سفررحلي تتهرحلي لهشي ګورې طققاننی یقو ک چې انېبي واصللي کوموله او زه ستاو ملګرتوب عق بړول اوه نظره لمه راغلی او زموقد کوونته اج و زوم چې ما پریاد یاد کوو من خللوړ کاه او ځ یاری دممه ستا د راتلل نه م را تن یو ځل خو فالانه من خوپ حالې کا اوسګوردي یاری دوانه چې یاېم کهته غ مور که نه نو خ زما خې د بړول به کوو ی او فَأَمَّا مشیبو فَصُبْحٌ بَدَا وَأَمَّا الشَّبَابُ عشبابو فیلون فلل سقلله هو حذا وهذا مع فې عمل مووللي و عمل بدل سونهعمل مشیبو هر چې دا داسې د لکه سبا چې سبا کهې بډوار هم تپې شي فکل্লাহو هاذا و هاذا معن الله <سؤال> دې د ګډواله خصاتي و غريم الله خصاتي پنې مل مولي و نه مل بدل اګه ته تحقيق لږین هغه بیر خو زوانی و نه مل بدل دا بدل کې چې کوم راغله دا بیر خرج دې وسل نشي کله شو بیا او بنه کیږي کرا لګي کنده کې سره یې تفکر تو فی شیب الفتا و شبابی فایقنت ان الحق علی یو واجب یصاحبنی شرخ شبابی وینقضی وشیبی علی حت المماتی مصاحب و سوچ میوکو تو بوڈا والید نو جوان کی و شبابی او پت جوانے کی دا زوانی ډیر اخرات هر دو سره له بلګتوږي کنه د بډاواله په ايقنت نو یقین مې و چې ان الحق حق لشيبي واجبو الکه د بډاواله حق د نه داړل لازم دي ولی یو صاحب دې شرخو شبابي بلګتیا کې ما سره شرخو شبابي اول د زوانی او پير قضې دی هغه ته وشي زوانی اول كي شرخ اول ته وشيبي بډواله زماتې دې حق ته الماتې مصاحبو اتر مرګ پورې زمو ملګرتي راځي تر مرګ پورې شړې اعمال نبي بس کمان تاز بس کرو اینا